إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أأمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما أما بعد فإن اخذق الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم واشرر الامور محدثاتها ان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين جمع جمعه رحمني ورحمهكم الله dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan musuh terbesar untuk kita semua yang wajib kita waspadai yang harus selalu kita ketahui akan permusuhannya yang sangat besar dan misinya untuk mengajak manusia menjadi penghuni neraka. Allah mengingatkan, "Innas syaitana aduun, fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakuunu min ashhabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh terhadap kalian. Maka selalu kalian menjadikannya sebagai musuh. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah menyuruh kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Di dalam ayat yang agung ini, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan: Inna lakum adu. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Kemudian Allah tekankan: Fattakhiruhu aduwa. Selalu lah kalian menjadikannya sebagai musuh. Kita harus selalu menganggapnya sebagai musuh, mengingatnya sebagai musuh, sebab dia adalah musuh yang tidak pernah lalai terhadap kita. Kita lalai terhadapnya, lupa terhadapnya, tapi musuh ini selalu mengingat kita. Musuh ini tidak pernah lalai di dalam menyesatkan kita. Musuh ini menyeram manusia bersama dengan detak nafasnya, berjalan bersama aliran darahnya. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Shaytana yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan pada anak Adam seperti perjalanan darah, seperti ia berjalan pada darahnya. Maka dia dalam musuh yang hendaknya. Kita selalu mengingatnya dan selalu mengetahuinya, selalu mewaspadai akan makar-makarnya. Dan Allah SWT berfirman, mengingatkan, Alam ahad ilaikum ya Bani Adam, an la ta'budu syaitan, innahu lakum aduhun mubin, wa ani'buduni, hadha siratun mustaqim, wa walakad adalla minkum jibilan kathira, afalam takunu ta'kilun. Bukankah aku telah mengambil janji dari kalian wahai anak Adam? Janganlah kalian menyembah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang sangat besar bagi kalian. Hendaknya kalian beribadah hanya kepadaku saja. Sesungguhnya beribadah kepadaku itulah jalan yang lurus. Sungguh syaitan ini telah menyesatkan banyak manusia. Telah menyesatkan berbagai generasi sebelum kalian. Tidaklah kalian, tidakkah kalian berakal? Kita diperintah untuk berakal. Diperintah untuk berfikir. Bahawa syaitan ini telah dicipta oleh Allah SWT. Sebelum Nabi Adam dicipta. Ia telah ada. Dan syaitan ini telah menyimpang. Dari jalan yang lurus. Dan dia telah bersumpah. Kepada Allah SWT untuk menyesatkan manusia. Dia telah hidup sekian waktu. Sekian masa. Dari Sebelum diciptakannya Nabi Adam hingga hari ini. Dan dia akan hidup hingga hari kiamat. Betapa dalamnya pengetahuannya. Terhadap tentang bagaimana cara menyesatkan manusia. Dan betapa banyak cara-cara yang dia ketahui. Di dalam menjurumuskan manusia itu. Maka hendaknya kita mengingat. Bahawa dia telah menyesatkan banyak generasi. Maka seharusnya kita berakal. Kita berfikir terhadap makar-makarnya dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ucapan dari iblis qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lakum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an iblis berkata karena engkau telah menyesatkan saya Maka saya akan duduk menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka. Dari depan mereka dan dari belakang mereka. Dari sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka. Kemudian engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari manusia itu sebagai orang-orang yang bersyukur. Ma'asyirul muslimin jemaat jumat. Rahimani wa rahimakumullah. Syaitan ini di dalam menyesatkan manusia. Memiliki berbagai cara memiliki berbagai upaya dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana jalan-jalan syaitan di dalam menyesatkan manusia. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan hal tersebut. Maka kita wajib untuk merenungi dan memperhatikan bagaimana syaitan tersebut menyesatkan manusia. Bagaimana syaitan tersebut menyesatkan manusia? Di antara Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengingatkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyad'una min du illa inatha wa iyad'una illa syaitanan maridan la anahu Allah." Di mereka, di mereka syaitan itu menyuruh kecuali kepada inatha, kecuali kepada perempuan-perempuan. Ini penamaan untuk berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin. Dan di dalam mereka syaitan itu menyuruh kecuali kepada syaitan yang memiliki maksud dan kehendak, memiliki tujuan di dalam menyesatkan manusia, la Allah. Kemudian Allah tegaskan bahawa syaitan ini dilaknat oleh Allah subhanahuwataala. Kemudian syaitan berkata, وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَأْمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبْتَكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ Walā amrannāhum, fāliyẓiirannā halqAllāh. Wāmiyyatkhil al-Shaytān waliyāmin dūnillāh. Fāqad khusr khusrān amubīna yaidhum wa yumanmihim. Wama yaidhum al-Shaytān illā qurrora. Ulaik mawākum jahannam. Walla yajiduna anha mahisa. Allah terangkan bagaimana Syaitan bersumpah bahawa dia akan mengambil jumlah yang telah ditetapkan dari anak manusia yang menyimpang dan mengikuti Syaitan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana ucapan dari syaitan dan sumpahnya. Dan sungguh saya akan menyesatkan mereka. Ini diantara misi utama syaitan adalah untuk menyesatkan manusia. Dia akan mendatangi manusia dari seluruh arah. Dari segala amalan yang dia lakukan. Agar supaya manusia ini sesat keluar dari jalannya lurus. jalan yang lurus. Dan sungguh saya akan membuat mereka berangan-angan. Akan diberikan kepada manusia umnya angan-angan yang panjang sehingga ia selalu mengangananankan sesuatu dalam kehidupannya lupa akan mempersiapkan bekalnya menghadap kepada Allah Subhanahu <Sessizuk> Wataala. Wallaahu muran nahuum pada anam. Sungguh saya akan memerintah mereka sehingga mereka melubangi daun-daun telinga hewan-hewan ternak itu. Karena masyarakat jahili yang memiliki kebiasaan merobek telinga dari hewan-hewan agar supaya dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka Pada kemudian mereka akan merubah ciptaan Allah dan ini dari misi syaitan agar supaya manusia merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala kerana itu kita saksikan banyak dari manusia merubah ciptaan yang Allah berikan dan di masa ini sangat banyak orang-orang yang mengikuti syaitan ada yang dengan mengganti kelaminnya ada yang mengganti alisnya ada yang mengganti bagian dari tubuhnya, dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, وَمَيْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدَ خَسِرَ خَسْرَانًا مُبِينًا Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya dari selain Allah, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang sangat besar. Kemudian Allah jelaskan di antara perbuatan syaitan, يَعِدُهُمْ ya وَيُمَنِّهِمْ Syaitan memberikan wajat, memberikan janji, wayuman nihim, dan memberikan angan-angan. Ia, -angan. dan ini perbuatan dari syaitan, memberikan janji, memberikan angan-angan, dan pada hari kiamat dia akan berlepas diri dari manusia. Tatkala semuanya menghadapi hukumannya masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing, dan syaitan berlepas diri dari amalan manusia, kerana syaitan menjanjikan. Dan Allah menjanjikan sedangkan mereka manusia mengikuti ajakan dari syaitan. Maka syaitan hanya memberi janji. Memberi angan-angan. Dan Allah mengingatkan bahawa tidaklah syaitan menjanjikan. Kecuali hanya sekedar kedustaan. Hanya sekedar prasangka saja. Kemudian Allah tegaskan mereka inilah tempat tinggalnya neraka jahanam Dan mereka tidak mendapatkan tempat kembali. Tidak mendapatkan tempat untuk menghindar darinya. Dan di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dari perbuatan syaitan. Inna ma yuridu syaitanu ayyukum baina kumul adawa wa tawal baghdha fi al-khamri wal maysir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anish salati antum muntahun. Ya. Sesungguhnya syaitan itu hanya berkehendak untuk menjatuhkan di antara kalian permusuhan dan kebencian. Dan ini dari misi syaitan, membuat permusuhan dan membuat kebencian di tengah manusia sampai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna iblis yada'u arshahu alal maa, thumma yabatu sarayahu. Baadanahum minhum anzilatan aabamuhum fitnah. Sungguhnya iblis meletakkan singgah sananya di atas air, kemudian iblis mengirim bala tentaranya, maka bala tentara yang paling dekat kedudukannya dari iblis adalah mereka yang paling besar fitnanya terhadap manusia adalah mereka yang paling besar fitnanya terhadap manusia maka syaitan ingin memfitnah manusia Di antara tentara-tentara iblis tersebut ada yang membuat fitnah di tengah manusia dan iblis masih mengacukannya. dan datanglah dari syaitan pengikut iblis berkata saya tidak meninggalkan si Anu kecuali saya telah pisahkan antara dia dengan istrinya maka iblis mendekatkan syaitan tersebut kepadanya dan ia berkata kamu adalah sebaik-baik pengikut Ya, maka yang paling besar fitnanya di sisi iblis adalah yang paling kuat di dalam memisahkan. Yang paling kuat di dalam menimbulkan kebencian dan permusuhan di tengah manusia. Kemudian di antara misi setan yang disebutkan di dalam ayat ini adalah menahan kalian dari mengingat kepada Allah. Menahan kalian dari berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba mendapatkan kebaikan. Kerana itu syaitan selalu memalingkannya dari dikir. Dan apabila seorang hamba jauh dari dikir kepada Allah. Maka syaitan akan mudah mendekatinya selalu bersamanya. Wama iya'asyu'an dikirir rahmani. Nuqayit lahu syaitana. Fahuwa lahu qarin. Barang yang berpalin dari dikir kepada ar-Rahman. Maka kami akan mengikutkan kepadanya syaitan. Dan syaitan ini akan selalu menjadi kawannya. Ia. Kemudian dari misi syaitan. Adalah menahan manusia dari melakukan salat, kerana salat adalah ibadah yang agung. Karena itu dia lalaikan manusia sebelum salatnya, dia lalaikan di dalam salatnya, dan dia lalaikan manusia setelah salatnya. Karena itu wajib kita ingat bahawa syaitan adalah musuh besar yang hendaknya kita selalu memperhatikannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan ayat-ayat bagaimana syaitan bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menyesatkan seluruh manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhhab fa man tabi'aka minhum fa inna jahannam jazaukum jazaa'an mawfura. Pergilah kamu, siapa di antara mereka yang mengikuti engkau, maka sesungguhnya neraka Jahannam adalah balasanmu sebagai balasan yang sempurna. Wasthafiz man istata'ta minhum bi wa ajrib ba'alayhim bi khailika wa rijlika wa syarikhum fil amwal wal awladi wa 'eedahum, wa ma ya'iduhum asy-syaitan illa ghurura." Ajaklah mereka. Hasunglah mereka dengan ajakanmu. Panggil mereka dengan ajakanmu. Maka syaitan kadang mengajak, memanggil, menyeru manusia. Wa ajliba alaihim wa warajilik. Dan seranglah mereka. Tariklah mereka dengan pasukan berkudamu dan pasukan berjalan kakimu. Perhatikan musuh besar kita ini. Musuh yang memiliki pasukan-pasukan. Pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki musuh yang memiliki banyak pembantu Ia. dan bersyarikatlah engkau bersama mereka dalam anak-anak dan harta-harta syaitan bersyarikat bersama manusia dalam makannya dalam minumnya di dalam anak-anaknya kerana itu Nabi SAW mengajarkan doa untuk makan doa ketika akan minum doa ketika akan melakukan hubungan suami istri doa ketika masuk masjid doa ketika masuk rumah semuanya dalam benteng-benteng untuk menghindarkan seorang hamba dari gangguan syaitan wasyarikum fil amwali wal aulad wa aiduhum dan berilah angan-angan kepada mereka berilah janji dan syaitan tidaklah menjanjikan kecuali sekedar penipuan saja dan juga di antara ayat yang menjelaskan tentang makar dari syaitani adalah firman Allah Subhanahu wa taala wala tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduun mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah dari syaitan. Allah sebutkan bahawa syaitan memiliki langkah-langkah. Setahap demi setahap, dia akan menyesapkan manusia. Dan itulah syaitan. Dia tidak memulai mengajak dari hal hal yang diharamkan. Dari kekasiran kepada Allah. Tapi dia mulai dari hal-hal yang ringan. Hal-hal yang sepele. Kalau si hamba ini adalah seorang mukmin yang bertakwa. Seorang yang kuat keimanannya. Dia melaksanakan segala ketahatan Meninggalkan segala larangan Dia meninggalkan hal-hal yang makruh Sempurna keimanannya Maka syaitan mendatangi si hamba Dari perkara yang mubah Didudukkan kepadanya hal-hal yang mubah Hal-hal yang mudah Hal-hal yang dianggap sepele Setelah itu dipindahkan kepada hal yang makruh Oh ini hanyalah hal yang makruh Tidak ada dosa bagi orang yang melakukannya Setelah terbiasa dengan hal yang makruh Dia mulai masuk ke dalam hal yang haram yang keharamannya kecil, setelah itu pindah kepada hal yang keharamannya besar, terbiasa dengan dosa besar, ia pindah kepada kekafiran, pindah kepada bidah, pindah kepada khurafat, masuk di dalam kekafiran, akhirnya dia menjadi pengikut syaitan. di dalam neraka wal iyadibilah. Perhatikan langkah demi langkah yang disandang oleh setan. Ya la'natullah, la nadratun, fattsamatu, fa kalamun, fa ma'idun faliquu. Ya. Asalnya adalah sekedar ia melihat. Ya, setelah itu tersenyum. Setelah itu berbicara. Setelah berbicara ada janji. Setelah berjanji, ada pertemuan. Dan perhatikan bagaimana syaitan mengarahkan manusia kepada kejelekan. Setahap demi setahap. Yang menjauhkannya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan. ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam kelanjutan ayat. Inna maya'amurukum bisu. Sungguhnya syaitan itu. Memerintah kalian dengan kejelekan, walfahshad, dan memerintah dengan kegigiyan. Wa antakulu allahimala ta'alamon. Dan kalian berucap atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Di dalam Al Quranul Karim disebutkan berbagai ajakan dan seruan syaitan, langkah-langkah syaitan di dalam menyesatkan manusia. Berbagai hal disebutkan di dalam Al Quranul Karim yang hendaknya kita ingat. Di antaranya dalam membuat manusia takut. Kemudian Menyebarkan adanya kebencian antara sesama mereka. Kemudian diantara perbuatan syaitan adalah mewahyukan kepada manusia supaya berjidal dengan kebatilan. Dan diantara perbuatan syaitan memberikan makar dan tipu daya. Dan diantara perbuatan syaitan adalah menimbulkan kemarahan pada hati manusia yang menyebabkan ia mudah ditaklukkan oleh syaitan. Dan diantara perbuatan syaitan adalah mempermudah untuk mengambil kabar-kabar dan berita-berita. Sehingga dia mengikuti jalan dari syaitan. Dan dari perbuatan syaitan adalah memberikan was-was. Memberikan bisikan-bisikan. Yang membuat hamba ini ragu di dalam perkara agamanya. Dan dari perbuatan syaitan. Adalah mengajak manusia untuk melantarkan harta. Membuat perbuatan-perbuatan mubadbir. Yang membuatnya jauh. Dari Allah Subhanahu SWT. Demikian sebagian hal. Dari makar-makar syaitan serangan-serangannya terhadap musuh dia adalah musuh yang sangat berbahaya yang wajib kita waspadai Barakallahu li walakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyaakum bimafihi minal ayati wa zikri hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwa s-sami'ul al alim Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala tawfiqhi wa amtinani asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدائي إلى ردوانه صلى الله عليه وآله وأصحابه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين جمع جمعات رحيماني ورحيمكم الله ممن شيطان مملك مكر مكر فمكر مكر شيطان أدل لما إن كيد الشيطان كان ضعيفا سنقني مكر شيطان أدل لما بقي صورة مؤمن ia telah dibekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala bekal bekal. Yang dengannya, Ia bisa menghindarkan dirinya dari gangguan syaitan. Di antara bekal tersebut adalah, Ia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah firman, Innafu laysalahu sultanun ala alladhin amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu ala alladhinayatawallownahu Hum bihi musyrikun. Sungguhnya syaitan itu, Tidak memiliki kekuatan. Terhadap orang-orang yang beriman. Lagi banyak bertawakal kepada Allah. Kalau dia memiliki keimanan dan tawakal, Maka syaitan tidak memiliki kekuatan untuk menyesatkannya. Sungguhnya kekuatan syaitan. Hanyalah terhadap orang yang punya loyalitas terhadap syaitan. Dan mereka berbuat kesyirikan. Kerana itu. Kesyirikan dari misi utama syaitan. Dan itu adalah sifat utama pengikut syaitan. Demikian pula loyalitas kepada syaitan. Cinta kepada ajakan syaitan. Kemudian yang kedua yang melindungi seorang hamba dari gangguan syaitan adalah keikhlasan. Kerana itu di dalam dua tempat di Al-Quranul Karim. Syaitan memperkecualikan. Illa mukhlasin, Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kecuali hamba-hamba engkau yang selalu ikhlas kepada engkau. Keikhlasan adalah hal yang menjaga seorang hamba. Hal yang menjaga seorang hamba dari gangguan syaitan. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan seorang hamba itu... dihindarkan dari gangguan syaitan... adalah dia bersyukur... kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu di ayat yang saya bacakan tadi... syaitan menyebutkan dari misinya... Wala syakirin, dan kau tidak akan menemukan... banyak di antara mereka bersyukur. Pemahaman dari ayat... bahawa seorang hamba yang menjaga dirinya... di atas kesyukuran... menjadi hamba yang bersyukur... kepada Allah subhanahu wa ta'ala... Maka syaitan akan jauh darinya. Ia tidak bisa diperdaya oleh syaitan. Kemudian yang keempat dari hal yang menghindarkan seorang hamba dari gangguan syaitan adalah ketakwaan. Inna alladina takwa. taifun mina syaitanita dakkaru faidafu Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila ia disentuh oleh sebagian gangguan dari syaitan ia segera mengingat maka seketika itu pandangannya pun sangat tajam. Orang-orang yang bertakwa Ketiga, mendapatkan gangguan dari syaitan. Walaupun dia jatuh di dalam dosa, tapi dengan ketakwannya, hal tersebut selalu mengingatkannya. Menjadi pelajaran di dalam hatinya, tidak jatuh di dalam lubang untuk kedua kalinya. Dan ketakwannya yang menyebabkan seorang hamba dihindarkan dari gangguan syaitan. Kemudian dari hal yang menjaga seorang hamba dari gangguan syaitan adalah dia beristihadah, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu, perlindungan dari gangguan syaitan diajarkan di banyak tempat, di banyak keadaan, di berbagai fikir. Dan ini semuanya adalah hal yang agung. Seorang memohon kepada Allah Subhanahu SWT dengannya. Kemudian di antara hal yang melindungi seorang hamba dari gangguan syaitan adalah dia membaca Al-Quran. Kerana itu, rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah tidak akan didatangi oleh syaitan. Dan ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dibaca di malam hari. Itu akan menjaga seorang hamba dari syaitan. Dan seorang hamba yang baca ayat kursi. Sebelum dia tidur, ia akan dipelihara dari gangguan syaitan. Dan selainnya, dari hadith-hadith yang menjelaskan keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Kemudian diantara hal yang menjaga seorang hamba dari gangguan syaitan adalah dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu SWT. Zikir yang berkaitan dengan waktu tertentu, terikat dengan keadaan dan waktu. Atau zikir yang bersifat mutlak, semuanya adalah hal-hal yang baik yang menghindarkan seorang hamba dari gangguan syaitan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala tipu daya dan makar syaitan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita semua dari mengikuti segala bentuk langkah dan ajakan dari syaitan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama kita dan menguatkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur dan di kehidupan takkala kita semua kembali kepadanya. Inna huwa liu daliku wal qadiru alaihi wa huwa jawadun wasi'un karim. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyiru an la ilaha illa anta ashtaghfiru wa atubi ilayk. Subhanakrabbika rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun ala l mursalin Walhamdulillahi rabbil alameen.